Orizonturi roșii Pista 37 Capitolul 25 La ora 3 după masă am plecat de la biroul meu la Centrul Național de Transmisiuni Cifrate numit CNTC pentru a arunca o ultimă privire în jur înainte de vizita inaugurală acolo a lui Ceaușescu și Elena planificată pentru ora 4. CNTC a fost cel mai teribil secret din viața mea. Un sistem național de cifrare pe care eu personal l-am asamblat cu conștiinciozitate de-a lungul anilor, știind că mai devreme sau mai târziu el va fi decifrat de Statele Unite cu ajutorul Germanii de vest. Gândul însă că cea mai mică indiscreție din partea Washingtonului sau a Bonului ar putea duce la execuția mea în România mi-a cauzat multe nopți nedormite. Totul a început în noiembrie 1962, curând după retragerea consilierilor sovietici din Die. Ca nou adjunct al șefului Dieului, i-am predat conducătorului român de atunci, Gheorghe Gheorghiudeș, un raport personal prin care sugeram că sistemul de cifrare românesc a fost decodat de Moscova. Acest punct de vedere era bazat pe rapoatele de la un număr de agenții Die valoroși din Occident, în sensul că ei au fost recent contactați de ofițeri sub acoperire ai KGB-ului, încercând să-i ademenească în cooperarea cu Moscova în locul Bucureștiului, oferindu-le recompense substanțial mai mari decât le dădea dieul. Gheorghiu Deș mi-a dat ordin să pornesc o investigație de plină. Rezultatele pe care le-am predat peste câteva luni trăgeau concluzia că Moscova supraveghea într-adevăr traficul cifrat al României. Raportul meu final către Gheorghiu Udeș declara că KGB-ul sovietic pusese mâna pe sistemele de cifrare ale României din 1949 când experți ai comunicațiilor sovietice au fost trimiși în fiecare țară a blocului sovietic pentru a crea servicii de cifrare în stil sovietic. În România, noua organizație, numită Serviciul H, a fost imaginată ca o componentă supersecretă, răspunzătoare numai față de Consiliul Sovietic, care a acoperit-o cu cel mai mare secret și reguli draconice. Misterul din jurul Serviciului H era atât de profund, încât numai puțin puteau atunci să știe că inima sistemului, cartonașele folosită o singură dată, conținând numere întâmplătoare pentru cifrare și decifrare, soseau periodic din Moscova. Chiar mai puțin știau că pe lângă perechile de carnețele de cifrare trimise la București, o a treia copie rămânea la Moscova pentru scopuri de urgență. Restul raportului meu era plin cu informație românească, militară și civilă, care demonstra din abundență că KGB-ul folosea în mod curent a treia copie a cheii cifrului pentru a supraveghea traficul românesc. Crearea unui cifru pe care americanii să-l poată rupe. Când Gheorghiu Deși a terminat de citit raportul meu, a fost cuprins de o furie tăcută din cauza că era trădat de prietenii lui sovietici și mi-a încredințat imediat sarcina creării unui nou serviciu central de cifrare, neconectat cu Moscova, pentru a produce cartonașe cu numere trase la sorți în România, în locul celor primite de la KGB. Oamenii de știință consultați au pretins însă că România nu avea încă procedeul de a produce propriile sale generatoare moderne de numere. Ei au notat însă că în erele preistorice ale sistemelor de cifrare, rânduri de numere erau produse prin aruncarea zarurilor. Neavând altceva mai bun, Gheorghiu Dej a dat ordin ca un grup de ofițeri de securitate să fie întocmit la repezeală și să înceapă să arunce zaruri cu 10 laturi, în schimburi repartizate pe o perioadă de 24 de ore, pentru a produce cartonașe folosite o singură dată. Mai târziu, el a introdus mașini de tip loto în locul zarurilor, dar sistemul de bază a rămas în esență același an de zile, până pe la mijlocul anilor 60. În noiembrie 1964, i-am raportat lui Gheorghiu Dej, că eu personal l-am contactat pe Reinert, proprietarul unei companii veș-germane, numită EMI, care producea mașini de cifrare pentru forțele militare ale NATO și că Reinert a fost de acord să le furnizeze dieului. Gheorghiu Dej a aprobat propunerea mea de a cumpăra generatoare la sorți EMI spre a produce cartonașele pentru o singură folosință destinate tuturor instituțiilor românești ce foloseau comunicații cifrate. Deci, asemna de asemenea raportul meu, care propunea cumpărarea unui număr de mașini de cifrare electronică EMI, pentru ca DIE să le studieze, apoi să le modifice și să le reproducă în secret în România, sub marca românească de ROMCIF. În propunerea mea, mașinile ROMCIF vor deveni inima viitorului sistem de cifrare electronică, înlocuindu pe cel manual folosit de către DIE, și de Ministerele Afacerilor Interne, de Comerț și de Apărare Națională, în comunicările lor cifrate peste hotare. Gheorghiu Deș a acordat puțină atenție faptului că viitorul cifru românesc ar putea fi vulnerabil în vest. Asasinarea conducătorilor comuniști de către Moscova era singurul său motiv de îngrijorare. Pe vremea aceea, Gheorghiu Deș era în conflict public cu Moscova fiindu-i teamă că Kremlinul va folosi niște telegrame cifrate românești ca evidență criminală împotriva lui, îl vor clasifica ca antisovietic și îl vor pedepsi cu o condamnare secretă la moarte. Chiar în acel zi, Gheorghe Udeș mi-a dat oficial sarcina de a crea un nou serviciu central de cifrare, responsabil cu producerea electronică a materialelor pentru toate serviciile de cifrare ale variatelor ministere și alte instituții românești. În ziua de luni, 19 martie 1965, Gheorghiu Udej a murit de cancer galopant. Noul conducător, Nicolae Ceaușescu, a reconfirmat sarcina mea de construire a noului serviciu central de cifrare și în februarie 1972 a extins sarcina mea. Ceaușescu a vrut să unească într-o singură componentă, CNTC, toate serviciile de cifrare cu contacte peste hotare, referindu-se în principal la acelea ale Ministerelor Afacerilor Interne și de Comerț Exterior, Direcțiunea pentru Informare Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Comitetul Central al Partidului Comunist Român și să le subordoneze dieului său. Ceaușescu mărise recent... De peste 10 ori capacitatea DGTO-ului de, de a supraveghea corespondența internațională, telefoanele și comunicațiile TELEX. Acum, die a fost ales să supravegheze traficul cifrat românesc. În 1973, Ceaușescu a aprobat formal proiectul meu pentru noul centru național de cifrare românească bazat în exclusivitate pe mașinile RomCIF, dezvoltate și produse în România, ca și subordonarea lui Dieului. În 1977, noul meu Centru Național de Transmisiuni Cifrate a intrat oficial în acțiune. Conform standardelor românești, el era un monstru modern, cu un personal de peste 1.000 de ingineri și tehnicieni. Apăreau numai două probleme legate de sistemul meu. Primul era secretul lui Ceaușescu. cntc a fost conectat pe ascuns imediat cu un centru ultrasecret de monitorizare, unde bateriile Telexului și mașinile electrice descris păceau copii după fiecare telegramă trimisă sau primită de peste hotare de către oricare organizație românească, inclusiv Comitetul Central. Acolo monitoarele analizau traficul și pregăteau rapoarte săptămânale pentru Ceaușescu, telegramele suspecte fiind trimise la el imediat. Căci nu avea niciodată încredere în miniștrii săi și în restul nomenclaturii. A doua problemă era secretul meu. Deși mașinile rom arătau total diferit, în interior ele erau aproape copiile exacte ale EMI, pe care Dieul nu a fost în stare să-l modifice într-o măsură semnificativă. Pentru a înlătura ultima evidență a originii occidentale a romcifului, am aranjat ca Algeria să fie utilată cu echipamentul original EMI ca un gest frățesc. Cu scopul de a mă proteja pe mine însumi, am strâns o colecție impresionantă de documente justificative. Mașinile RomCIF au fost certificate ca absolut sigure de către Institutul Central Românesc de Matematică și de către Institutul Central de Fizică, în folosirea lor a fost aprobată de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie sub semnătura Elenei și printr-un decret prezidențial semnat de Ceaușescu însuși. Am obținut de asemenea aprobarea lui Ceaușescu pentru ca die să dea periodic mostre de casete cu o singură folosință produse de generatoarele românești, ca și exemplare de texte cifrate unuia din agenții lui de încredere, din Germania de vest, pentru a fi analizate de către un centru de computere al NATO, specializat în criptologie, cu care agentul era în legătură profesională. Agentul a fost instruit să reprezinte materialele românești ca fiind materiale cifrate vest-germane. El le returna totdeauna Dieului, însoțite de certificări scrise de la centrul NATO, care declarau că benzile erau într-adevăr la sorți și că textele cifrate puteau fi decifrate. I-am arătat lui Ceaușescu cele mai multe din aceste documente NATO, dar nu i-am raportat niciodată că agentul Die, implicat, era același Reinert, care a dat Dieului mașinile EMI cu 10 ani în urmă. Acum, în această zi, din 1978, am aruncat o ultimă privire peste CNTC înainte de vizita lui Ceaușescu. Clădirea, anonimă pe din afară, strălucea pe dinăuntru. Deși totul era foarte nou, camerele programate de a fi vizitate de către Ceaușescu au fost revopsite peste noapte. Ofițerii erau chipeși, în noile lor costume negre și cravate roșii, purtate sub noile lor halate de laborator, de culoare gri deoarece centrul era sub acoperirea unei instalații civile. Potrete de mărime naturală ale lui Ceaușescu și Elena au fost instalate în holul de marmură, între două steaguri roșii, cu secela și ciocanul. Deasupra lor era o lozingă roșie, cu cuvintele, Arhitecții timpurilor noastre grandioase, scrise cu litere mari, aurii. După ce am terminat de verificat totul, am mers să iau pe Ceaușescu și Elena, întorcându-mă cu ei la câteva minute, după ora patru după masă. Un grup de ofițeri de comunicare, îngrămădiți în hol și pe scări, scandau în unison Ceaușescu și poporul. Stând în fața lor, aliniați în ordine militară, erau Ștefan Andrei, Cornel Burtică, colonel general Ion Coman, ministrul apărării naționale, ministrul de interne Teodor Coman, reprezentând ministerele care se foloseau de CNTC. Ei băteau ritmic din palme, îndeplinind ritualul care era regula nescrisă pentru întâmpinarea cuplului Ceaușescu în timpul vizitelor de oriunde, de la o grădiniță la congresul partidului. După ce generalul Vasile Goga, ofițerul Die, care supraveghea CNTC, și-a dat raportul său oficial comandantului suprem și celei mai stimate și iubite fice a poporului român, l-am luat pe Ceaușescu pentru un tur al centrului. Numai clădirea era nouă pentru Ceaușescu, deoarece el era mai mult decât familiar cu orice era legat de sistemul de cifrare românesc. Înainte de aprobarea noilor mele propuneri pentru noua instalație, Ceaușescu a cerut un model la scară al centrului. Există o regulă generală în blocul sovietic ca orice investiție economică majoră de la un district rezidențial remodelat la o nouă uzină de energie nucleară să poată fi aprobate numai pe baza unui model la scară. Modelele la scară și fațadele erau cel mai important criteriu comunist pentru proiectele economice, deoarece problema profiturilor a fost totdeauna considerată o speculație capitalistă degradantă. Alături de modelul la scară pentru noul sediu al CNTC, i-am făcut lui Ceaușescu demonstrații pe viu despre noul sistem de cifrare. În două camere de lângă biroul său, am instalat noul generator la sorti romciF. cif Împreună cu o încăpere a sediului și cameră de cifrare a ambasadei, amândouă instalate cu echipament real și în comunicare una cu alta. Ceaușescu a petrecut multe dimineți și seri acolo, învățând noul sistem. Să aruncăm o privire peste încăpere, a comandat Ceaușescu. Aceasta va face totul mai clar pentru fiecare. Deoarece dumneavoastră v-ați întors recent din America, vă invit să vizitați încăperea Statelor Unite, a spus Goga, însoțindu-l pe Ceaușescu sus pe scări. Încăperea Statelor Unite se afla la etajul al patrulea și era condus de către colonelul Jeleru. După un salut oficial, el a început să explice acțiunea de menținere a comunicațiilor cifrate, atât cu ambasada de la Washington, cât și cu misiunea de la Națiunile Unite din New York. Încăperea mea este puțin diferită de celelalte, deoarece Guvernul Statelor Unite nu ne permite să avem o legătură radio cu New york -ul. Acesta este motivul pentru care am atât radio-ul cu Washingtonul, și telexul cu New york a spus colonelul în încheiere. Mai este ceva ce nu înțelegi, mesiu, sau nu este sarcina ministrului de externe să facă România respectată de guvernele străine? A croncănit Elena în direcția lui Andrei. Eu cunosc problema, tovarășă Elena. Nu e vorba de guvernul american. Primarul New York-ului este cel care nu permite să transmitem prin radio din New York, pentru a nu conturba recepția lor de televiziune din jurul misiunii noastre. Evreul, spionul? A chiscăit Elena. Noi nu dăm prea multă importanță acelei reguli, a intervenit Goga, pentru a schimba subiectul, deoarece telexul internațional este foarte scump. Ca să economisim banii, transmitem totul la New York prin radio. Nu este ușor pentru ei să ne prindă, dar în special să o dovedească. De la New York folosim telexul, ul dar numai spre Washington. Care apoi transmite totul în continuare prin radio. Inspirat, a spus Andrei, recunoscător pentru ușurare. Tu mai bine ți-ai face treaba, domnule. A Elena cu acreală, nefiind încă împăcată cu el. Și fă pe muldarii de, de evrei să ne respecte. A te adresa cuiva cu altceva decât o varășe era totdeauna considerată de Elena o insultă. Domnule sau mesiu, erau cele mai înalte forme de insultă ale ei. Un mesaj de probă la Washington. Aș vrea să trimit o telegramă la Washington, a spus Ceaușescu ignorând întreruperile Elenei și să văd tot procesul, până la descifrarea ei. Să presupunem că Andrei este în America și că îi trimit o telegramă. Sunt gata să o trimit," a spus Goga. Tovarășe Ștefan Andrei, cele departamentului de stat să te primească imediat, pe tine și pe ambasadorul nostru. Acolo trebuie să-i exprimi, din partea soției mele Elena și a mea personal, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, președintelui Carter și a mult doamne Carter, alături de satisfacția deplină în legătură cu rezultatul reușit al șederii noastre la Washington. De asemenea, exprimă mulțumirile noastre Departamentului de Stat, Serviciului Secret și FBI pentru contribuția lor la vizita noastră istorică în Statele Unite. Informează-i de asemenea că în iunie voi face o vizită oficială în Marea Britanie. Semnată de dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu? Da, și vreau să văd textul, așa cum apare la sosirea în Washington. Va dura numai câteva minute. În același timp, colonelului i-ar place să vă arate sistemul și cursul traficului, a spus Goga, plecând să cifreze telegrama în altă parte și să o transmită în încăperea noastră pentru descifrare. Jeleru nu a avut timp să termine scurta sa prezentare pregătită, când s-a auzit un semnal sonor și o lumină roșie a început să pâlpâie. Am telegrama," a spus el peste câteva minute. Dă-i-o lui Andrei să o citească," a ordonat Ceaușescu. Tovarășe profesor, cere magazinului universal să te primească imediat pe tine și pe decanul nostru. Acolo va trebui să transmiți din partea soției mele, Atena, și a mea, cele mai călduroase urări personale de sănătate și fericire, crocodilului și multstimatei doamne Iepure." alături de satisfacția noastră în legătură cu rezultatul reușit al șederii noastre la Nuca. De asemenea, transmite mulțumirile noastre magazinului Universal, cumnatului și soacrei pentru contribuția lor la vizita noastră la Polonicul cel Mare. Informează-l de asemenea că în jaguar voi face o vizită oficială la Polonicul cel Mic. Semnat, Ghidul Suprem Inspirat, a încheiat Andrei. Cei tot acest nonsens? A explodat Elena dezorientată. E o farsă. Este numai o măsură suplimentară de securitate, dragi mei tovarăși. Poți să le spui trucul, Goga. spune el, apoi schimbă -l. Păstrarea secretului trebuie să fie parola noastră în materie de cifrare, a încheiat Ceaușescu, pompând aerul cu mâna sa dreaptă. Goga a explicat că noul sistem național de cifrare e bazat pe materiale de o singură folosință, produse de generatorul rom -CIF. Cheia era folosită o singură dată și apoi era imediat distrusă, făcând-o teoretic invulnerabilă. Dacă, contrar așteptărilor, inamicul reușea să descifreze o telegramă, acest lucru nu-l ajuta ca să descifreze pe a doua. Chiar și într-o astfel de situație de necrezut, inamicul nu va fi încă în stare să înțeleagă întregul conținut al telegramei pe care a decifrat-o, deoarece cele mai importante cuvinte vor fi protejate în conformitate cu un sistem codificat de memorie, care era periodic schimbat. În cazul testului nostru, am folosit profesor pentru ministrul de externe, decan pentru ambasador, magazin universal, pentru departamentul de stat, crocodil pentru președintele Carter, iepure pentru doamna Carter, cumnat pentru serviciul secret, soacră pentru FBI, polonicul cel mare pentru Statele Unite... Polonicul cel mic pentru Marea Britanie și Jaguar pentru Iunie, a încheiat Goga explicația sa. Numele codificat pentru tovarășul este inspirat," a remarcat Andrei. El n-ar trebui să fie schimbat niciodată." De ce sunt eu orașul Atena, dragă?" s-a întors Elena spre mine. Nu e orașul Atena. Este Atena, zeița înțelepciunii. Nu-i așa pacepa?" a spus Burtică venind în ajutorul meu. Mă gândesc care ar putea fi numele meu codificat." «Pipotă, în cel mai bun caz!» a replicat Elena. Părea în mod evident nemulțumită că numele ei codificat în nuie zeița Supremă sau ceva asemănător mai apropiat de cel al soțului ei. Ceaușescu a ridicat imediat mâna, cerând liniște. El a început să vorbească cu voce joasă și înceată, așa cum începe de obicei cele mai multe din cuvântările sale și și-a exprimat admirația pentru noul sistem de cifrare. Iată-ne aici, tovarăși, șase membri ai Comitetului Politic Executiv și cel puțin unul care s-ar putea să fie ales în el. Eu consider că noi suntem destui ca să luăm o hotărâre. Apreciez că Comitetul Executiv trebuie să aprobe în unanimitate noul sistem de cifrare, tovarăș. Este vreunul împotrivă? Toată lumea a aplaudat. În acest caz să părăsim acest templu al secretelor și să încuiem din nou ușile lui. Aceasta este prima și ultima oară când cineva, care nu este angajat aici, a putut să pună piciorul aici. Aceasta trebuie să fie lege, tovarăși, și trebuie să o considerați prin aprobarea comitetului executiv. De fapt, mâine voi semna un decret, stabilind aceasta și alte reglementări. Părăsind încăperea căpera, Ceaușescu cum a șoptit în ureche. Schimba Atena cu academician. Foierul era plin de ofițeri de comunicare. La semnalul discret al lui Goga, ei au început să scandeze din adâncul plămânilor Ceaușescu și poporul, în timp ce băteau din palme. Ceaușescu s-a oprit puțin în mijlocul holului ca surprins, privind mulțumit pentru câteva minute, la mulțimea a cărei fervoară și entuziasm devenea tot mai puternică. Desigur, niciunul dintre ei nu l-a mai văzut pe Ceaușescu de aproape. Când și-a ridicat mâinile, mulțimea s-a oprit dintr-o suflare. Dragi tovarăși, a început el, ținându-și mâna dreaptă, ridicată în sus, ca un semn neîndoielnic că solicita atenția. Astăzi, noi am vizitat unul din cele mai importante bastioane ale independenței și suveranității noastre. Ofițerii au început din nou să strige frenetic Ceaușescu și poporul, bătând din palme în ritmul scandărilor. După câteva minute, Ceaușescu și-a ridicat mâna din nou. Dumneavoastră, tovarăși, sunteți simbolul noii noastre politici față de capitalism. Dumneavoastră ați fost trimiși aici, de către Partidul Comunist, pentru a fi soldații lui. Un soi special de soldați, fără arme în mâini. Principalele voastre arme trebuie să fie pașaportul diplomatic, o bandă perforată și un zâmbet larg pe fața voastră, în timp ce priviți către inamic. Să-l lăsăm să creadă că ne place de el. Zâmbiți cu gura și loviți-l cu creierul vostru, cu inteligența voastră. Aceasta este sarcina voastră istorică în prezent. Mulțimea de ofițeri a explodat din nou, în timp ce Ceaușescu dădea mâna cu ei. Cei patru miniștri, Goga și eu, băteam de asemenea ritmic din palme, însoțindu-i pe Ceaușescu și Elena la mașina lor, în timp ce faerul a dat drumul unui final tunet de scandări. Ceaușescu și poporul Eu am plecat cu soții Ceaușescu. O altă piesă de spectacol nefolositoare. Să-i dăm lugoga asta a Republicii, Pacepa. De ce nu o medalie și pentru mine, Nicule? A sărit Elena. Eu am semnat certificarea romcifului. Haide, Elena, doar nu putem face public acest lucru. Pot să fac și eu o propunere? Am intervenit. dă drumul, Pacepa. Ce părere aveți despre o placă de marmură, plasată în holul CMTC-ului, declarând că a fost conceput, creat și inaugurat, de către tovară și Elena și Nicolae Ceaușescu. Cine zice că pacepa nu este decât un script carnicule? Tot restul drumului, cei doi Ceaușescu nu s-au putut opri de a admira propria lor muncă. Întors la biroul său, Ceaușescu a dat ordin camanea să pregătească un decret prezidențial care să autorizeze dieul de a instala placa și de asemenea să acopere fațada etajului întâi al clădirii cu marmură. Păi, nu e asta opta minunea lumii?" a exclamat el, semnând decretul. Cu binecuvântarea lui Ceaușescu, CNTC-ul urma să devină o altă întreprindere comunistă, cu placa de marmură, care nu era mult mai folositoare decât gigantica, ultra-elegantă fabrică românească de tractoare din Brașov, cea care este prezentată fiecarei delegații străine importante, dar nu poate găsi cumpărători pentru produsele sale, sau ca monstruoasa poligrafie Casa Scânteii, ce se extinde mereu, dar tot nu publică nimic decât ziare și cărți scrise despre sau de către Ceaușescu și nimeni nu vrea să le citească. Când am ajuns în sfârșit acasă, era după ora 10 și telefonul S suna. Vorbește generalul Pacepa. Bună, șefule! Aici umilul tău sclav, Constantin Manea. Îmi pare rău că te sună așa de târziu. Dar am fost ocupat cu tovarășul la reședința lui. Vocea sa a coborât la un volum foarte jos, ca și cum i-ar fi fost teamă că telefonul putea fi monitorizat. Știi ce m-a întrebat? În seara asta? Când este ziua ta de naștere și câți ani vei împlini? Și când a auzit că vei avea 50 de ani, știi ce a spus el? Nu-ți va veni să crești șefule." Vocea sa a coborât încă și mai jos. Tovarășul a spus că vrea să te facă eroul Republicii, să-ți dea a treia stea de general. Când Manea a pus telefonul jos, m-am dus la Fedot Lily. Ochii săi reflectau o teamă pe care nu am mai văzut-o. Da, Fedot, cunosc pericolul, am spus eu, fără să-mi mișc buzele.